Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă. Un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Să spunem bun găsit la o ediție în care vom discuta iarăși la masa rotundă, o ediție în care vom aborda o temă frumoasă și în același timp o temă care ridică tot felul de semne de întrebare, dar despre care mie cel puțin îmi place să discut. Uh, pornesc emisiunea aceasta din... Uh, vă spun din start, nu pornesc din, din calitate de, mai știu ce, uh, specialist. Uh, întrebările pe care le am pentru invitații mei sunt sincere, niciuna din ele n nu este cum n-au fost nici în celelalte ediții uh, cu vreo urmă de uh, ironie sau mai știu ce. Sunt întrebări care... Uh, la care vreau și eu un răspuns, adică vreau să înțeleg mai bine aceste aspecte și sunt convins că și dumneavoastră vă vor fi de folos. Așadar, vorbim astăzi despre libertatea în Hristos. Este un termen foarte invocat în ultima vreme, se face us de el, se face, chiar se folosește de unele persoane să spună, ok, eu am libertate să fac asta, tu dacă n-ai libertate înseamnă că ești așa. Sau alții spun, cum adică tu ai libertate să faci asta, este la limita legii, este un păcat. Cine ți-a dat libertatea asta? Și spațiul la care face referire această libertate este foarte vast. Adică de la cei care sunt foarte legaliști până la cei care sunt foarte libertini, este o distanță mare și fiecare din ei poate să motiveze acțiunile la un moment dat cu noțiunea asta de libertate în Hristos, făcând referire la ea. Totuși mie îmi dă flisoane pentru că extremele sunt grave întotdeauna. Adică ar trebui să ne uităm... Eu, de felul meu, dacă merg, am călătorii foarte mult pe munte, niciodată nu mă duc în extreme. Adică dacă este o cărare de munte, nu merg nici să mă frec de peretele din dreapta, nici să cad împrepaștea din stânga. Caut să merg cât se poate pe mijloc. Și în viața spirituală tot așa sunt unii ar spune că nu voi avea în felul ăsta oportunitatea de a gusta senzații tari spirituale cred că las partea asta din meniu pentru când voi fi în cer împreună cu Dumnezeu riscul este prea mare să, să fac bungee jumping spiritual la vremea asta însă aș vrea să discutăm un pic, că nici, nici partea cealaltă în care oamenii trăiesc încorsetați toată viața, nu este o dovadă de pocăință neapărat spune la un moment dat Dumnezeu Sfânta Scriptură, voi credeți că îmi place să vă văd posomorâți cu capul plecat ca niște pipirigi, am eu plăcere în chinul ăsta al vostru deci nici partea asta de încorsetare nu este una foarte biblică, nici partea de libertinaj iată sunt oameni care cred că dacă s-au predat viața la un moment de -a lui Dumnezeu, după aia poate să-și continue viața în orice mod găsesc ei cu cale pentru că la 17 ani la 15 ani, la 25 de ani ei s-au predat viața în mâna lui Dumnezeu și de asta în seara asta îi provoc pe invitații mei la o discuție și lansez prima întrebare sunt împreună cu Dani, Cosmin și Neluțu Și prima întrebare Sunt așa Ce înseamnă să fii liber în Hristos Și dacă este corectă o astfel de afirmație Adică este corect ca cineva să afirme Sunt liber în Hristos Ce ar însemna o astfel de, de afirmație Și dacă este corectă Vă spunem bună seara Trebuie să recunoști eu așa cum de altfel vorbeam înainte de începerea emisiunei și cu ceilalți colegi de discuție Nu este, nu este o tematică ușoară De fapt, niciuna dintre cele pe care le-am abordat în, în discuțiile noastre de până acum nu a fost ușoară Pe fiecare dintre ele am încercat, -o să, am încercat să le tratăm cu înțelepciune Și să scoatem nu din context, ci să scoatem din experiența de viață a fiecăruia lucrurile cele mai, cele mai bune, lucrurile care pot fi aplicate, lucrurile care sunt în conformitate și cu Sfânta Scriptură și cu bunul simț al omului. În seara asta avem o tematică care de asemenea ne, ne stârnește foarte mult și eu personal trebuie să recunosc că libertatea în Hristos este un concept pe care încă nu îl stăpânesc destul de bine, trebuie să recunosc, dar tocmai din această perspectivă am ținut să iau parte la această emisiune și cumva să încerc împreună cu ceilalți colaboratori ai mei să, să găsim împreună răspunsuri potrivite și pentru viețile noastre și în același timp și pentru viețile dumneavoastră ale ascultătorilor. Așadar, un astfel de concept, a fi liber în Hristos, implică destul de mult. Dacă stăm să ne gândim că trebuie să fim Robi ai lui Hristos apare în aparență o, o contradicție, un nonsens Cum să fii și rob și liber în același da, timp Interesantă perspectiva Dar da. problema cred că ar trebui să o punem un pic în, în, alt, în alt mod, într-o alt fel de manieră Robia față de Dumnezeu, pe de-o parte, în antiteză cu robia față de păcat și cred că dacă robia păcatului este una care într-adevăr ne înjosește, care ne omoară umanitatea sau divinul din noi, mai bine zis, robia păcatului care ne transformă în niște monștri, ca să spun așa, robia față de Dumnezeu, robia în Hristos, paradoxal, este una care ne transformă în altceva. A fi robului Hristos înseamnă a pun în aplicare principiile pe care el le-a enunțat și cu cât studiez mai mult Sfânta Scriptură îmi dau seama că Domnul Isus Hristos îmi vorbește mie, dar cu privire la ceea ce fac eu față de alții. Libertatea pe care o am eu, dacă o folosesc într-un mod nefericit, mă voi îngrădi pe mine și îi voi îngrădi și pe alții. Dacă sunt uh, dispus la a face alegeri greșite în viață, poate că eu voi simți libertate, dar cu siguranță alții vor fi robiți de, de libertatea prost înțeleasă de către da, mine. La un moment dat Pavel scrie că atenilor, <coughs> fraților, voi ați fost chemat la slobozenie. nu nu faceți de slobozenie o pricină să trăiți în firea pământească, ci slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Ceea ce face referire mai înainte că face referire la alții aș cita din prima epistolă către Corinteni, din, din capitolul 6, versetul 12. Bine, contextul aici este unul legat de uh, abuzurile pe care le putem face în planul alimentației, în planul obiceiurilor rele, dar eu cred că un asemenea verset de data aceasta, chiar dacă îl scoatem din, puțin din contextul lui, uh, poate fi aplicat cu ușurință la la tematica aceasta. Așadar, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Așadar, dacă totul îmi este îngăduit, dar este, nu că este posibil, este chiar foarte evident, nu va aduce mie un folos, atunci nu are niciun rost să am o asemenea libertate. O astfel de libertate prost înțeleasă. Și cred că noi ca și națiune putem să înțelegem uh, Au trecut destul de mulți ani de la Revoluție Și toată lumea după Revoluție striga libertate, libertate, libertate Toată lumea dorea libertate Problema este ce faci cu libertate atunci când o ai? Da. Cum o știm, oare să trăim liberi? Cum, cum, cum știm? De fapt noi am făcut din libertate o altfel de sclavie În sensul că acum uh, nu mai pasă de nicio autoritate Trăiesc într-o anarhie voită și uite că libertatea mea îl îngrădește pe altul, pentru că eu sunt liber să dau drumul tare la muzică și pe altul îl îngrădesc. El trebuie să asculte muzica ce îmi place mie. O să discutăm și despre aceste limite. O să vorbim, Cosmin? Așa să definim, Bună seara, vreau să vă spun și eu, așa înainte de toate să definim foarte exact ce spune Scriptura despre a fi liber în Hristos. Și dacă ne uităm la pasajele din Vechiul Testament, libertatea sau slobozina e legată de legăturile morții și a păcatului. -ă, temă care se regăsește și în Noul Testament în foarte multe versete. Deci când vorbim de libertatea pe care o avem în Hristos, sunt astea două lucruri extrem de importante. Odată sunt liber față de păcat, pentru că prin moartea și viața Domnului Hristos am această libertate și am această eliberare în viața mea. Și apoi... Uh, scăpăm de frica asta care ne paralizează și anume frica de moarte și, în mod special, de moarte, de moarte veșnică. În momentul în care fiecare dintre noi avem experiența aceasta, toți cei care ne am pus toată nădejdea și încrederea în, în Isus Hristos, în momentul în care avem o credință autentică, scăpăm de frica de moarte, de moarte fizică și asta e o frică care paralizează și o frică, o frică care îți rupe, îți rupe aripile. În un care ai libertatea aceasta, viața are o altă, o altă turnură și o altă uh, frumusețe. Uh, Haideți să citim din Isaia 42. Știți contextul în care uh, se caută cineva care să fie trimis pe pământ ca și mântuitor, în care în vestul întâi ni se spune Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste El, El va vesti neamul judecata. Și apoi în versetul 6 și 7 sunt niște lucruri interesante. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Și să deschizi ochii orbilor, să-i scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Asta e libertatea pe care fiecare om care își pune credința în nume Iisus Hristos oare. Scapi de întunericul și de prinsoare care e în sufletul tău. Și are și un lucru important sau o altă libertate pe care o avem. O găsim în Ioan, când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu idei cu care crezuseră în El. Și în Ioan 8, cu 32, mi se spune următorul lucru. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și oh, oare nu-i acesta un adevăr, un adevăr adevărat? nu l-am cunoscut fiecare dintre noi că în momentul în care am fost eliberați de păcat și trăim viața în adevăr, nu mai trăim o minciună, în toate aspectele din viața noastră, atunci, într-adevăr, ne simțim liberi și eliberați și trecem la un un nivel al vieții noastre de credință alături de, de Isus Hristos. E foarte corectă afirmația asta dacă o privim din perspectiva Scripturii. Și fiecare dintre noi cei care iubim Scriptura și ne apropiem de Scriptură putem să confirmăm că Libertatea în Hristos e unul din beneficiile mari ale relației noastre cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, biblic am putea să discutăm... Adică lucrurile sunt foarte clare. Însă aș vrea să trecem prin următoarele întrebări la modul în care noi oamenii înțelegem această libertate. <coughs> Pentru că cei care am trecut prin, așa cum spunea Cosmin mai înainte, cei care am trecut prin momentul în care ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu, putem să mărturisim despre o eliberare și o ușurare pe care am simțit-o în acel moment și cum nu știu dacă sunt puțini care n-au plâns la un astfel de eliberare. Eu mi-amintesc că a fost atât de Eliberatoare pentru mine predarea asta în mâna lui Dumnezeu, încât uh, mi-am pierdut controlul emoțiilor și câteva zile uh, am plâns efectiv uh, necontrolat. Uh, da, este ca și cum ai scăpat dintr-o închisoare și din condamnarea la moarte care atârnă asupra capului tău, vine cineva și îți plătește cauțiunea. În același timp, uh, viața noastră de după acel moment al convertirii și poate și cel al botezului uh, face uh, uh, obiectul discuției. În sensul acesta al libertății Pentru că uh, libertatea pe care o dă Domnul Isus Hristos Este libertatea față de moarte Libertatea față de condamnarea păcatului dar această libertate Dacă ne uităm în modul de viață Al creștinilor Are o, are o, are o valoare are, are o rezonanță în viața de zi cu zi Pentru că unii în numele acestei libertăți Își permit să facă unele lucruri Alții tot în numele acestei libertăți Aleg să nu facă anumite lucruri Spune referitor de exemplu La cei care țin zilele Cine ține o zi pentru Domnul o ține Cine nu o ține pentru Domnul o ține Cu alte cuvinte am în două variantele Oamenii sunt liberi Au o libertate raportată direct la Hristos și atunci spune, dom'le, eu nu vreau să țin sărbătoarea asta și teoretic poate să fie în legalitate. Dacă pentru domnul nu o ține, este în regulă. Celălalt spune, dom'le, eu vreau să o serbez. Eu vreau să... Și atunci, dacă o, o serbează pentru Dumnezeu și Dumnezeu este în centru atenției sale, atunci acel om sărbătorește într-un mod corect această sărbătoare și uh, libertatea, iată, la amândouă extreme este corectă, nu? Dacă deducția mea uh, funcționează. Totuși, cum am dat exemplu cu zilele, sunt oameni care spun, domnule, eu am libertatea să vin, să port bijuterii. Și ceilalți, alții ar spune, stai un pic, cum, de ce înțeta ție libertatea asta? Am libertatea în Hristos. Eu am libertatea să ridic mâinile sus în biserică sau să bat din palme. Și alții s-ar putea încorda și ar sta stresați și dacă ar putea ar arunca cu carte de cântări după ei. De ce? Pentru că această libertate este deranjantă. Pe de altă parte, Iacov spune... Uh, nu Iacov, uh, cred că Galateni, a ah, ba nu, uh, Corinteni. Pavel în epistola către Corinteni în capitolul 8 spune Luați seama ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o, piat, o pricină de potignire pentru cei slabi. ei În contextul acesta sau cu preambulul acesta lansez următoarele două întrebări care sunt uh, legate cumva și putem să răspundem la ele împreună. Prima dintre ele ar fi, care ar fi latura permisivă în acest caz, până unde se pot duce oamenii și să zică totuși am făcut lucrul acesta, pentru că Hristos îmi dă libertatea asta. Și a doua din ele este, care este limita în corsetării, cât de rigizi puteți să, putem să fim și totuși să pretindem că suntem liberi în Hristos. Este adevărat, libertatea în Hristos face referire la o eliberare de stare de păcat, dar libertatea în Hristos afectează și viața de zi cu a noastră. Anumite trăiri, obiceiuri, practici pe care le avem, unii au libertatea să le facă, simt libertatea asta pe alții îi condamnă conștiința lor sau educația religioasă și așa mai departe. Și așa să discutăm puțin despre cele două limite în care ne putem încadra totuși să rămânem scripturali sau să discutăm și despre aspecte care ies din acest cadru discuție la liberă. Vreau să o dau numai un exemplu, doar un exemplu personal. După Revoluție, trăind în mediul ăsta evanghelic, destul de rigid, aveam o anumită înțelegere a Scripturii și a libertății în Hristos. Și după Revoluție, așa cum știți, s-au venit tot felul de grupuri, de americani, de englezi, în mod special tineri, am făcut tabere împreună și... Ei propăduiau mântuirea și era foarte important procesul acesta de mântuire. Parcă era punctul central al mesajului lor întotdeauna și e bine să fie așa. Spuneau, da, e ok, ești mântuit, acum poți să faci orice că ești mântuit. Și viața, cu, viața lor era cumva ciudată, o contradicție cu ceea ce eram învățat eu în biserică. Erau anumite derapaje pe care le vedeam ca și tânăr în viața tineri din stenătate și mă uitam cumva cu jind la bucuria lor, dar pe de altă parte aveam unele semne de îndoială, raportat la ceea ce știam Practicau eu despre ah. viața practică de, de credință. Îs uh, cele două extreme. Așa cum ai zis și tu la început, trebuie să găsim calea de mijloc și este un verset care cumva explică în Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Aici au două principii foarte clare în versetul ăsta, și anume libertatea să se luce, să spre firea pământească. Și aici fiecare dintre noi știm, când avem de a și cu firea pământească, te-ai vorbit de bijuterii. Uite, de exemplu sunt biserici care aș vrea să spun merg foarte bine și oamenii poate... Vă afirmață să putea să șocheze pe unii dintre noi mai ales cei care stăm în zona mediașului în care bisericile sunt de o anumită factură. Sunt biserici în care sunt doamne, domnișoare, care portă bijutării și totuși au o viață foarte faină alături de Dumnezeu. Vezi lucrarea bisericii, vezi roadele lor. E contextul în care și pentru ei nu e o pricină de potignire să mergi așa. Pe de altă parte, dacă știu că în biserica mea, nu în care sunt Asta e, fi, e o pricină de potignire. Atunci, cumva, nu, eu, nu, eu, nu trăiesc când firea pământească, probabil, lucrul ăsta, dar atunci nu mai slujesc cu dragoste pe, pe ceilalți. Dacă știu că eu sau fata mea, soția mea, ar putea bijuterii care afectează pe, pe ceilalți, dacă eu am dragostea lui Hristos, nu aș vrea să fac lucrul ăsta sau le-a spune noi? nu-i nu cazul. Pe principiul nu... mâncării dacă din pricina unei mâncări se potinește fratele, nu mai mâncăm? Și ați toate versetele și din Galaten și din Corinteni, în contextul în care Pavel vorbește despre slobozenie el vorbește despre faptul că trebuie să nu mai faci ceea ce ai făcut înainte pentru mulți ar putea să fie o pricină de potignire vorbește despre zile, vorbește despre carnea da. de închinată idolilor Uh, pentru că ar putea să fie o picină de potignire pentru un evreu care nu a participat la lucruri de genul ăsta, nu-i nicio problemă să mănânce din carne că el și așa nu crede dar pentru unul care o trăit în contextul lumii romanice sau uh, grecești, da. în care știe mai carnea asta a fost de idol, nu pot să mănânc da. nu pot da. să mănânc, mă spurc uh, și atunci și tu care ai libertatea asta, nu deci... faci lucruri din dragoste pentru el pentru deci nu e o problemă pentru tine aici are de a face mult cu Adică înțelepciunea cine mai tare să... dintre noi, că s-ar putea sportă se poartă și în sensul ăsta, uh, o chestie care deranjează, Bun, dar care e mai tare dintre noi da. în credință, știi? Ideea, da, aici uh, este da problema, că spune că și... cei mai tari trebuie să rabde pe cei mai slabi și ciudat este că am întâlnit că destul îndră. de mulți oameni cu un an de experiență pe cale care erau mai tari decât cei care aveau 30 de ani de experiență pe cale. Uh, îmi permit să trag o concluzie cel puțin până acum, această libertate dacă ne facem referire la ea în, în, în sensul trăirii noastre are de a face neapărat cu uh, adică trebuie să țină cont în mod obligatoriu de contextul sociocultural în care trăim deci nu putem să facem abstracție să spunem, domnule eu sunt liber să mă îmbrac ca africanii la biserică <laughs> are, are de a face cu contextul sociocultural Aș vrea să revin Chiar puțin la primul punct, la prima întrebare legată de ce înseamnă... Ai libertatea. Am libertatea. Mulțumesc că este și a mea și este totodată și a voastră, că înseamnă că nu vă jignesc pe niciunul. Ce înseamnă a fi liber în Hristos? Un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 12, Cuvântul lui Dumnezeu spunea astfel Aceasta este porunca mea Deci când este vorba despre o poruncă E clar că cineva trebuie să se subordoneze da? Da. Aceasta este porunca mea Să vă iubiți unii pe alții Cum v-am iubit eu V-am dat un exemplu, un exemplu personal Eu am făcut întâi asta Și acum vă cer vouă să faceți la fel da? Nu este mai mare dragoste Decât să-și dea cineva viața Pentru Ar trebui să spună pentru robii săi, nu? Și totuși Domnul Isus spune pentru prietenii săi. Voi, după ce mai înainte ne-a dat o poruncă, vine la un alt termen. Nu zice de rob, ci zice de prieten. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă cineva poate să despartă termenul acesta de prieten, de termenul de rob, bravo lui! Domnul Iisus leagă atât de bine aceste, acest, acești termeni, unul de altul, încât e aproape, din punctul meu de vedere e aproape inseparabil uh, un asemenea concept. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Vedeți ce înseamnă libertate în Hristos? Deși ești rob, poți să fii prieten al celui prea înalt Asta înțeleg eu prin libertate în Hristos Să fii sub, în subordine Să fii subordonat Dar să-ți știi locul Locul de cinste care ți s-a dat Și să-ți vezi locul Mă gândesc ca unul care Pentru o vreme am avut de-a face Cu ceea ce înseamnă viața sub ordin Știu cazuri în care Oamenii erau prieteni În viața de zi cu zi dar când erau la serviciu, la unitatea militară, unul era capitan, iar celălalt era sergent, era o relație de uh, subordonare. Fiecare uh, își știa locul. Cel care trebuia să se subordoneze, asculta. Cel care trebuia să dea ordini, dădea ordinul respectiv. În viața civilă erau prieteni. Se întâlneau, vorbeau, glumeau, râdeau. Na, asta este o chestiune destul de, destul de practică. Bine, sunt oameni care, am auzit și... Cealaltă extremă a lucrurilor. Adică, doi oameni erau prieteni în viața de zi cu zi și după aceea au ajuns într-un anumit context, nu în armată, ci la un alt loc de muncă, la un alt job, iar cel care era pe o treaptă inferioară s-a supărat. În momentul în care prietenul lui, cunoștința lui, cel cu care se tutuia, a ajuns, ajuns să-i spună, măi, te rog, la serviciu, să-mi spui bună ziua, Domnul Cutare pentru că văd și ceilalți colegii ai tăi și n-aș vrea știi, -aș vrea să se creeze un precedent care suminează autoritatea mea. Iar celălalt a spus, nicio problemă. Stai liniștit că de acum înainte îți voi spune și aici la serviciu bună ziua, domnul Cutare, dar și pe stradă, pentru că înainte noi doi nu mai suntem prieteni. Da. Deci, vedeți ce înseamnă? E un fir destul de subțirel și dacă îl înțelegem bine, dacă înțelegem ce cinste ne face Domnul Isus să ne numească prieteni, atunci vom ști să fim robii lui și să trăim în ascultare. Da. Uh, foarte scurt aș vrea să fiu uh, eu prin libertate uh, o, o, primă, o primă consecință a libertății, a libertății înțeleg discernământ discernământul care vine prin uh, umblarea cu Dumnezeu, discernământul care vine prin uh, iluminarea Duhului Sfânt uh, cum spune Scriptura, toți am fost botezați într-un singur Duh ori prin asta încerc uh, uh, înțeleg un discernământ care trebuie să ne ducă pe toți la o anumită omogenitate la absolut toate capitolele. Deci, libertatea este libertate, dar până acolo, până să nu aduc atingere prietenului, aproape lui, celui de lângă tine. Și asta vine din Iluminarea Duhului Sfânt. Discernământ, o primă consecință a libertății, dacă se poate accepta uh -huh. termenul. Aș un pic să-mi ideea din Galateni. Mai citesc tot versetul. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci strugiți-vă unii altora. Și așa să un pic tot în Galateni, să ne care sunt faptele firii pământești. Și faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegele, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, buibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Noi acum când vorbim de libertatea în Hristos ne referim la cum ce muzică asculți, ce bijuterii, dacă poți, dacă ce poți haine. batic, cât e de, de lungă fusta, cât e de scurtă fusta și... Scriptura vorbește despre alte lucruri. Da. Și aici noi, și trebuie să ne facem ea culpa, ca și bisești neoprotestante, indiferent cum ne, da, da. ne numim. Noi ducem discuțiile în sensul ăsta și mulți cădem la lucrurile pe care le descrie uh, Pavel aici în Galaten. La câți dintre noi nu există și pe curvia și curvia, Doamne, oștune, să, nu fie, să nu fie cazul, deși... Deși eșa de ușor de înfăptui, măcar cu privirea, spune Scriptura. Deși ne de desfrânarea gândiți-vă câte probleme sunt în biserici dacă nu le știți, vi le spunem noi în seara astăzi, foarte mulți și tineri și bărbați care au probleme cu pornografia mai ales acum când și internetul prin internetul e așa de accesibil a, a, pentru fiecare dintre noi chiar și pe telefoanele mobile închinarea la idoli câți idoli avem noi în ziua de astăzi mă trebuie să ne recunoaștem să i scoatem la iveală Vrăjit vrăjitoria Vrăjbile, certurile, aoleo câte biserici sunt divizate și rupte, dar acolo nu avem nicio problemă, deci acolo nu, e, nu vă, e că divizările alea vin de la de... haine despre care nu se vorbește așa de mult în Scriptură și nu, nu sunt în categoria faptelor ăsta ale firii pământești. Nici nu știu dacă în momentul de față mai sunt disputele. Disputele acum de la, de la, la lucru simplu, așa să ajung la niște, da. niște certuri aiure. Deci noi ar trebui să punem accent pe lucrurile astea și atunci și să vedem care-s Duhului. Din este dragostea, bucuria, pacea, din răbdare. Păi dacă ai astea în biserică, atunci cu siguranță nu se mai fie probleme legate de lucrurile despre care discutam înainte, ci în dragoste și în eu înțeleg, tu înțelegi, altfel discutăm lucrurile, dar când le punem așa de pe poziție de forță, nu, astea părea mea, păi care e părea ta? Păi bazat pe ce? Păi bazat pe ce mi-a zis bunicul păi cu cu. A... ai chiar oblineat adevăr da, mare asta e, asta e tradiția în biserica noastră bine și tradiția de unde e păi nu știu că așa am moștenit-o noi și așa se face la noi în biserică ajungem exact în punctul în care pe, ortodoxi. Lucruri, pe lucruri care nu au de-a face cu scritura acum ce vreau să spun că nu marșez sau nu merg în direcția în care să apar o nesupunere sau uh -huh. să facem altfel de cum se face în biserică dar nu trebuie să găsim, găsim echilibru Spunea cineva, uite, nu i-a plăcut niște tineri de niște tineri care au cântat în biserica noastră. Și am zis, gândește că și tu la vârsta ta cântai altfel decât cântau părinții tăi sau ascultau părinții tăi. o oh, ce am șocat și noi. <laughs> da, și zic, eu mă bucur de ei, deși poate nu neapărat în place stilul cum cântă, sau. dar îmi pare bine că văd câte se întâmplă și cât de dispersați tine și a spre păcat, eu mă bucur că sunt că tinerii ăștia, deși cânt altfel decât când eu, deși se închină poate altfel decât se închin eu, dar în viața lor se, se vede o așezare niciodată faptului că nu au aceleași uh, tendințe ca și mine sau aceleași căutări ca și mine, dar sunt aproape de Dumnezeu și sunt biserică și nu au păcate și stau împreună și merg la tineret. Eu mă bucur de lucrurile astea. De ce să mă șocheze că... Depinde pe ce suntem orientați. Suntem orientați pe vâna greșeli sau pe încurajat sau pe adunat? Pe... Depinde cum suntem focalizați. Cred că fiecare dintre noi judecăm lucrurile după un sistem de referință propriu. Când eram copil, elev, am învățat la orele de fizică Totul se raportează la un anumit sistem de referință și chiar povesteam acum de curând cu, cu soția mea acasă și ziceam e o diferență mare de perspectivă în funcție de ceea ce alegem noi să facem și să gândim, să vedem. Am zis, imaginează-ți că îl pui pe un copil de 5-6 ani în vârful unui copac sau în vârful unui turn de fabrică și se uită la oamenii care trec pe dedesubt. Probabil că zice, wow, ce, ce micuți sunt, ca niște furnicuțe. Ăla este un sistem de referință. El se raportează la punctul în care se află el și da. vede lucrurile de acolo. Adul pe acel copil de 5-6 ani, la nivelul solului, printre oamenii maturi și va zice, wow, ce, ce mari sunt oamenii pe lângă mine acum. Vedeți? Un sistem de referință. Depinde la ce te, te raportezi, astfel vezi lucrurile. Dacă sistemul nostru de referință este Cuvântul lui Dumnezeu și nu propria noastră ideologie sau religia noastră sau, în sau, religia, sau religiozitatea noastră sau religia străbunilor <laughs> tradiționalismul, da? Dacă Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, este sistemul nostru de referință, atunci avem toate șansele să avem cel mai bun sistem de referință din întreaga lume, din întregul univers. Problema este că... Sfânta Scriptură nouă trebuie să ne fie uh, punctul, de, punctul de referință. În funcție de învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu, noi trebuie să ne formulăm propria ideologie de viață. Mai apare un, uh, un aspect foarte important. Noi uităm una dintre lecțiile foarte importante pe care ni le oferă Dumnezeu, lecția răbdării. Eu personal aș vrea să fiu bun, blând, plin de dragoste, înțelept, să-mi stăpânesc limba. Toate astea aș vrea să le am peste, peste noapte. Prin asta eu consider că l-aș putea glorifica foarte bine pe Dumnezeu, nu i-aș mai răni pe oamenii de lângă mine și ar fi totul în regulă. Dar, vedeți, astea sunt chestiuni care se învață. Uneori da. trebuie să treacă zeci de ani, alteori în viața aceasta nu vom putea să atingem perfecțiunea în, într-unul dintre domenii sau poate chiar în mai multe. Da, cred și... că am fi, am fi în pericol dacă am ajunge la perfecțiune. Da. Revenim după pauza muzicală. Vreau să dau un exemplu concret în, în ceea ce privește uh, a trata lucrurile cu dragoste și cu îngăduință și cu răbdare. Într-o biserică evanghelică, uh, la, un, la un moment dat a început să vină uh, și să se așeze pe banca din spate un uh, rocker înrăit, uh, pletos, cu geacă de piele, cu ținte, cu, cu lanțul, cu tot pachetul de aer, a, Uh, și vă dați seama că a, lumea se uita chiorâși la el -a și așa mai departe. pe bancă lângă el Exact Nimeni n-a zis nimic Respectivul a venit și următoarea duminică A venit și următoarea duminică A venit și următoarea duminică și a început să vină regulat la biserică uh, Îmbrăcat așa cum era el un mare <laughs> rocker și un mare nonconformist uh, Pastorul bisericii l-a remarcat și uh, i-a rugat pe frații mai în vârstă și membrilor bisericii să închidă ochii și pe cât posibil să nu-i spună nimic să l lasă în pace pentru că omul respectiv pe auzea cumva. cuvântul, auzea, cel puțin era, era expus cuvântului și a început să se iște un scandal foarte mare în biserică, toți oamenii au început să sară în capul păstorului pentru că oamenii se poticneau, deci se poticneau foarte puternic de, de ținuta respectivului, ca surpriză să fie într-o anumită duminică și respectivul să apară la biserică în costum, tuns, aranjat și să spună păstorului că s-a hotărât să îl urmeze pe Dumnezeu ăsta e un exemplu concret dar eu vreau să întreb acum cât cât de departe mergem cu îngăduința asta cu dragostea asta cât riscăm sau pe câți oameni riscăm să-i pierdem prin așa da. ceva înainte să spunem respectivului uite așa-i la noi încearcă să fii puțin mai pieptănat sau așa uh, în, în, în exemplu ăsta, rezultatul a fost extraordinar da. pentru că respectivul s-a întors la Dumnezeu. Dar, oare cât s-au pierdut da. din biserica aia? Aș vrea să îmi iau un drept la replică la ce a spus Dani. <hânt> nu vreau să-l contrazic. Este un punct de vedere interesant. Este o întrebare pusă, o minge ridicată la fileu. Și aș vrea să mă duc un pic cu, cu gândul un pic mai departe. Um, oare câtor oameni pe care i-a întâlnit Domnul Iisus, i-a pus din tâi la punct, așa cum știm noi să o facem. Oare câtor leproși le-a spus din tâi, înainte de a vă apropia de mine, mergeți, vă spălați, vă aranjați, vă cosmetizați. Dacă bucurile rămân, că nu aveți ce vă să Vă dați cu niște. Nu, nu, nu, fond de ten, <laughs> un pic, și după aceea veniți în prezența mea. Oate, oare câtor oameni care erau. Uh, Hai să ne aducem un pic aminte Femeia de... Femeia cu scurgere de sânge, de exemplu. Exact. Pă... Să ne aducem aminte de îndrăcitul care dintre... se tăia, care stătea în pielea goală. Oare cum eu fizis lucrurile astea, mai? Da. Înainte de a te apropiat tu de mine, mai ales că eu sunt Dumnezeu, nu te poți apropia de mine oricum. Să ne aducem aminte de uh, Moise. ce remarcă i-a făcut lui Moise. Ai grijă, locul pe care cal și tu este sfânt. Dar aici nu mai era vorba despre un loc, despre pământ, ci era vorba de însuși Dumnezeu, da? Și totuși n-a făcut o asemenea remarcă. Eu nu spun acum să facem o asemenea libertate din a permite orice, dar trebuie să vedem un pic dincolo de ceea ce este fațadă. Transformarea unui asemenea om trebuie să vină din interiorul lui, nu faptul că te duci și ei de de mânecă și îl scoți afară și e dai și un șut în fund și se duce de-a rostogolul pe scările bisericii până în curte. Cred că, cred că are de-a face foarte mult. Noi, noi vrem să facem... Avem o greșeală pe care o facem noi protestanții, neoprotestanții, și foarte multe biserici se duc în direcția asta și foarte mulți membri ai bisericilor. Este vorba de renumele, de prestanța bisericii, de... Uh, nu știu, domnule, nu se încadrează în peisaj Sunt unii care nu se încadrează în peisaj și gata Și cu astfel de oameni suntem foarte Toate antenele în biserică În loc să fie pe cuvântul lui Dumnezeu Toți au măcar ochiul din ceafă îndreptat spre acel om Am un exemplu similar cu ceea ce spunea Dani Cu o femeie care o auzit despre o evangelizare De pe high five Că pe vremea aia nu era așa Abia se lansase Facebook-ul A apărut high five înainte de Facebook și cineva a opus o chestie acolo că vine cu Tărescu și predică. Și era o biserică micuță, adică era o biserică care era până într-o stă de oameni. Și fata asta se duce, avea o problemă pe suflet, o măcina ceva. Și problema era că era, era lesbiană. Se duce acolo și cuvântul lui Dumnezeu, fără să fie un predicator, mai nu știu de care, direct la inima ei și se ridică fata asta în public și spune eu trăiesc așa, și-a spus toată mărturia... Și vreau să mă pocăiesc. Și plângând, au venit în față și uh, și-a viața lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că a făcut un timp consiliere cu această tânără și a, am fost nevoit, după discuțiile cu cei din biserică, să-i solicit să se mute într-o altă biserică. Pur și simplu n-au putut să accepte că ea are un astfel de trecut. Deși ea rupsese în secunda a legătura cu trecutul ei. Uh, S-a dus acasă și uh, cu colega... Pretena iubita, nu știu cum să-i spun, s-a despărțit de ea, fiecare a mers pe drumul ei. Pur și simplu, un an de zile a stat acolo și s-a chinuit pentru că ceilalți n-au putut să accepte trecutul acela al ei, deși nu s-a dus să slujească nimic, pur și simplu stătea pe ultima bancă și era întotdeauna cu capul plecat. Dar n-au putut să, să, să conceapă așa ceva. Și acum ideea este, ok, din libertatea asta putem să facem, să o folosim fie pentru câștigarea sufletelor, fie pentru dărâmarea lor. Dar este o graniță fină, pentru că unde, cât putem să permitem, adică până unde putem să mergem și de câte ori putem să tolerăm chestia asta. Aici sunt discuții sensibile care țin poate și de contextul sociocultural și background-ul religios pe care îl avem. Și să nu se... să nu devină contagioasă treaba, că se ia, mai ales da. pe la tineri. Da, da, interesant. Iată că... Uh, cartea... În Noul Testament, într-una dintre Evanghelii, este pomenit exemplul unui slujitor, a unui rob, care avea o datorie foarte mare față de stăpânul lui, o asemenea datorie încât niciodată n-ar fi putut o plăti. Și totuși, fiind la ananghie, cerându-i se socoteală pentru datoria lui mare, promite că o va plăti, deși n-avea nicio șansă. În îndurarea lui, stăpânul îi oferă grațierea, îi oferă libertatea. Să ne gândim cumul acesta a fost atât de bucuros de libertatea oferită, încât a ieșit uh, din încăperea respectivă și în stânga și în dreapta uh, răspândea mireazma aceasta a libertății lui, nu? Nu. Pe primul tovarăș al lui, pe primul prieten al lui care avea o datorie infimă, îl prinde de gât și îl strânge și îl du se duce și îl aruncă în, într-o temniță. Asta a făcut el cu libertate. Asta facem noi. Da. Avem o libertate dobândită de la Dumnezeu și prin libertatea noastră, noi constrângem pe alții și băgăm în niște lanțuri ale uh, diferitelor lucruri pe care le considerăm noi că sunt bune. Adică trebuie să se îmbrace uh, așa, de ce? Pentru că eu mă îmbrac așa. Trebuie să arate așa, de ce? Pentru că eu arăt așa. În primul rând, cum am zis, noi trebuie să ne ținem aproape de Scriptură. Și dacă ne ținem aproape de Scriptură, cred că Dumnezeu este suficient de credincios să ne dea înțelepciune, să ne trăim viața fără să ne uităm la ceea ce izbește ochiul, ci la ceea ce este în inimă. Bineînțeles, este datoria noastră a fiecăruia dintre noi să avem un comportament și și o ținută adecvat. Nu te poți duce în șlap și în sandale la biserică. Nu? Apropo de chestia asta, mi-a venit acum un gând ce ar fi dacă în momentul în care vine un astfel de om să zicem extrem, că sunt alții care vin și nu îi deranjează așa tare și poate au păcate mai mari în viața lor, dar unii sunt vizibili și nu ai ce face, stau ca țânțarul în, în frunte să zicem chiar dacă stă pe ultimul rând ce ar fi să ne schimbăm politica și să ne ducem și să ne împrietenim cu acei oameni și din criticii sau oamenii care fac ordine în viața lor să devenim un adevărat suport pentru ei, să vină lângă el 4-5 bărbați, lângă rocărora, ce faci, unde ești, care, hai să ne întâlnim, hai să, hai să dau și eu o, o, o notă la chitară, să văd cum sună, sau mai știu eu, nu știu nu, nu mă gândesc să ne ducem într-o extremă periculoasă, dar o prietenie bună poate accelera lucrurile, apropo de ce discutam de limite mai înainte. Vreau să mai mergem, să ne mai îndreptăm privirea spre un anumit aspect al libertății în Hristos. Noi avem o Mare problemă noi ca și oameni. Nu acceptăm să fim robi. Fiecare dintre noi căutăm căută libertatea. Noi uităm un, un lucru important. Noi suntem ființe create și din definiția asta suntem robi. Prin acțiunile noastre sau prin ceea ce a fost în viața noastră avem două variante. Doar două variante. Ori suntem robi a nebrihănirii robei lui Hristos sau robei păcatului, robei satanei. Nu avem altă variantă. Fiecare dintre noi este conștient de lucrurile astea în măsura în care suntem corecti cu noi înșine. În urmă, orice rău. om sincer care stă să se gândească vede că asta e realitatea. Și mai mult decât atât sunt multe versete. Acum am găsit în roman, capitolul 6, de la 15 până la 23, vorbește despre ce înseamnă să fii rob al păcatului, ce înseamnă să fii roba al neprihănirii. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robii a păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robii a De ce am punctat lucrul ăsta? Sunt mulți care mi și spun, da, e ok, asta știu că asta trebuie să fac, dar nu pot. Nu pot să trec, mie îmi -mi se pare o robie să mă încred în Dumnezeu. Mi se pare că Dumnezeu îmi ia libertatea. drepturi, libertăți. Sunt cumva constrâns să fac anumite lucruri. Dar prefer să mă duc De eu, hai eu să, rob. Haideți să fim, să fim foarte logici și corecți cu, cu noi. Ce libertate îți dă Satan? Sau viață pe care, poate spui, nici măcar nu sunt roba lui Satan, dar eu sunt liber. Ce libertate ai? Ai libertatea să faci ce vrei? Ai libertatea să... Ai relații extraconjugale? Ce ți-aduc astea? Să Ai libertatea alcool, să consumi alcool? Ai, am libertatea să umblu prin chefuri și prin beții? Ce aduc astea? Fiecare dintre noi, poate sunt oameni care ascultă în seara asta și își pot pune în modul cel mai sincer întrebarea. Ce mi-aduce libertatea aparentă de care da. se pare că mă bucur? Nu mi-aduce numai robie și numai tristețe și numai dezamăgine în viață toți ne conștienți de, da. de lucrurile astea, doar trebuie să le vedem. Și ce înseamnă să ai libertatea în Hristos? Chiar dacă apare, ți se pare că ești rob, ești rob, dar ești rob al lui Hristos și asta îți aduce libertatea și ești prieten cu Hristos. Ce fain e, cred că exemplul ăsta îmi place foarte mult, Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, se apropie de ucenici și le spală picioarele. Deci Dumnezeu, se apropie, se apropie de robului și îi spală picioarele. O astfel de libertate îmi doresc și o astfel de apropiere de, de Dumnezeu îmi doresc. Și asta nu spun cu aroganță, a, eu rob <laughs> șeful meu da. direct în spală picioarele, da. Văd ce, ce inimă are Dumnezeu prin și Hristos față de mine și nu pot să rămân, oprim, da. nu pot să rămân indiferent. Da, iată că discuția asta despre libertate se poate duce în foarte multe direcții. Aș vrea să merg la întrebarea următoare pentru că se leagă, nu, nu credeam că se vor lega așa de bine, libertatea în Hristos și libertatea religioasă sunt una și aceeași noțiune și din câte am discutat noi până acum s-ar părea că nu prea. Adică libertatea în Hristos are de face cu ceea ce la început spunea Cosmin, domnule, trebuie să vedem care sunt faptele firii pământești, adică aceste fapte ar trebui să avem, avem libertate față de el, nu trebuie să le mai facem, nu mai suntem robe la acestor păcate. Dar iată că există și o libertate uh, religioasă și aici nu mă refer la libertate de a se exprima religie, de a străi religia, uh, credința, ci mă refer la o libertate care are loc, uh, nu știu, care este permisă sau nu este permisă în biserică, ca și urca, regulament de organizare. Sunt unele biserici care, de exemplu, spun, domne, la noi uh, se poartă uniformă. Sunt anumite culte și în România sunt oameni din ăștia, toți au o anumită uniformă, toate femeile sunt îmbrăcate la fel, toți bărbații la fel. Asta e regula în biserica respectivă. Ei, bănuiesc din discuția pe care am avut-o în seara asta că libertate în Hristos și libertate în biserica locală, ca să o numesc așa, că religioasă deja să înțelege altceva, nu sunt aceeași chestie. Dar observ un pericol și voi mă puteți corecta dacă nu văd corect lucrul ăsta, câteodată libertatea sau regula bisericii este mai importantă și mai tare cerută de către ceilalți membri ai bisericii decât libertatea pe care o oferă Hristos. Adică, până la urmă, acele roade ale neprihăniri, roade ale firii pământești, unele din ele chiar pot fi dosite bine o mare parte a vieții. Și poate biserica nu e așa interesată să vadă mă, nu cumva, hai să stau de vorbă, hai să stăm un pic de vorbă și să vedem cum ții viața. Mai degrabă... Ce este observabil, a este vizibil. Domne, fustița, vezi că se vede un pic genunchiul, dă-o mai jos, baticuțul nu mai legă la spate, ci sub barbă și chestii care... Și câteodată punem accent mai mare pe chestiile astea care nu sunt scripturale și țin mai mult de cultură, religie, eu știu, background și lăsăm lucrurile importante neabordate. De asta, răspunsul la această întrebare, aproape îl intuiesc, nu putem să vorbim despre aceeași libertate, libertatea în Hristos este altceva, libertatea în care ne purtăm în biserică ține de, de locul în care ne-am așezat și nu la o adică putem să schimbăm biserica fără nicio ofensă, dacă acel grup nu, nu ne mai reprezintă, nu putem să ne mai simțim în cu frații și surorile, încă avem libertatea să ne mutăm în altă parte. Uh, o singură chestie vreau să spun. Uh, fără discuție, nu sunt unul și același lucru. Libertatea în Hristos se manifestă în primul rând prin dragoste și îngăduință față de, uh, de semeni. De semeni. Uh, am citit o sintagmă foarte frumoasă. Biserica nu este un muzeu de sfinți, este un spital pentru păcătoși. Uci. Așa, dar dacă nu ai și o. Uh, dacă lași libertatea religioasă sau cutumele să. Dacă le scap din mână, riși să-ți biserica de microbi. așa e, dacă într-un spital nu, nu este uh, septic bine treaba făcută, nu este dezinfectat pe acolo, uh, s-ar putea să fie toți toți pacienții la același costum, dar să fie pe moarte toți. Interesantă chestia, remarca pe care ai făcut-o privitor la acea, acel citat, uh, nu este un muzeu de sfinți, ci un spital de oameni păcătoși nu prea ne-ar conveni o asemenea variantă, la modul sincer, în multe situații bisericile devin un fel de cluburi selecte și Dumnezeu să ne dea capacitatea nouă, care suntem aici, celor care ascultă și bisericilor din care facem parte, să fim într-adevăr acele spitale pentru bolnavi care au nevoie de Hristos Ultima întrebare din seara aceasta face uh, referire la uh, Atinge cumva ceea ce am discutat Dacă libertatea aceasta este o normă sau ceva cuantificabil Adică, domnule, putem să facem din această libertate o lege Putem să măsurăm, Domnule, cât de liberi sunt pe o scară de la 1 la 100, de exemplu, sau uh, nu putem să, uh, să măsurăm? Din punct de vedere biblic, uh, referitor la faptele fiii pământești, fiecare de noi ne putem evalua personal. Bă, sunt liberi față de păcat sau nu sunt liber? Că până la urmă sunt acolo niște fapte care trebuie să le găsesc sau nu în viața mea. Din punct de vedere uh, al vieții de religie, categoric ne pot evolua ceilalți și se ocupă. Sunt unele persoane care se ocupă cu evaluarea nu mai trebuie să întrebăm ce notă avem, să strigăm o dată în biserică, mă, cât mi-ați dat, că aflăm ce notă. Dar la modul sincer putem să, de fapt, cred că nu avem chemarea să-i evaluăm pe alții, ci pe noi înșine, dar dacă stăm să ne, să ne punem întrebare la modul cel mai sincer, mă, totuși eu ce notă aș lua la, la libertatea asta? Care din acele aspecte le împlinesc, care nu le împlinesc? Și asta este o disciplină spirituală, cred că, să ne, să ne formăm în ea. Dacă vorbim despre libertatea în Hristos, trebuie să ne raportăm în primul rând la Hristos și așa cum zicea Cosmin, Hristos este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu venit aici pe pământ. Dacă ar fi să uh, facem o, o scară de la 1 la 100 în ceea ce privește latura aceasta a divină în viața noastră, clar mergem la nivel maxim. Dacă e să cuantificăm libertatea în Hristos. Ceea ce, ceea ce oferă Dumnezeu în noi, în oameni, este... Perfect. Perfect. Este sută dintr-o sută. Da? Problema este că în libertatea aceasta este implicat și factorul uman. Ei bine, la factorul uman vorbesc din perspectiva mea. Nu vreau să arăt înspre altul. Dacă Dumnezeu este la polul de plus infinit, eu mă situez undeva la minus infinit. Ca și om. Nu, nu este o cinste să recunosc lucrul acesta, dar totuși Dumnezeu mă învață că smerenia este uh, cel mai bun punct de plecare în relația cu El. Și atunci trebuie să mă văd corect și trebuie să mă văd din perspectiva Bibliei. Dacă uh, latura, uh, în latura aceasta de libertate în Hristos partea de divin este maximul, partea mea de uman este punctul minim. Și atunci eu trebuie să mă smeresc și întotdeauna să privesc că mi-a fost dată o libertate pe care nu o meritam Am fost luat din, din păcat și adus în prezența lui Dumnezeu Și atunci trebuie să mă relaționez față de Dumnezeu și față de oameni într-un mod mai smerit În acel mod încât să nu arăt cu degetul înspre omul care are un pai în ochi Iar eu uh, nu pot să-i scot acel pai pentru că am o bârnă în uh -huh. ochi Încă cineva spunea într-un mod destul de plastic Uh, respectivul om la care privești are o așchie, are un pai care tocmai ce a sărit din bușteanul <laughs> pe care l-ai cu știi? Na. Dacă e să privești un pic lucrurile a, a, a, în felul acesta libertatea în Hristos ar trebui să ne facă să ne gândim că noi trebuie să avem uh, gânduri cu când trebuie să-i uh, judecăm pe alții iar cu noi trebuie să fim un pic mai drastici cum zicea și Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Aș merge mai departe un pic cu ideea. Mă port aspru cu, cu însăși viața mea, nu numai cu trupul, ci și cu intelectul. Pentru că vreau să scot tot ce este mai bun pentru slava lui Dumnezeu și pentru ajutorarea oamenilor de lângă mine. Da. Cosmi? În ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Isus nici te era prejur, nici ne te era prejur, nu sunt nimic, ci a fi o faptură nouă. Cam aici văd echilibru. Uh, și așa să facem un exercițiu de imaginație, fiecare dintre noi. Gândiți-vă că intrați într-o biserică în care lumea e într-un anumit fel. Toți sunt cu baticuri, toate femeile, uh, surorile sunt cu baticuri, uh, bărbații au o anumită ținută. Fără cravate. Probabil fără cravată, nu vorbesc despre culte, nu vorbesc despre da, mișcări, da. vorbesc despre un exercițiu de imaginație. Gândește că intri început serviciu, intri la nouă jumătate într-o astfel de biserică. Care sunt privirile care sunt de spre tine? Depinde ce ai pe tine. <laughs> și noastră răi și intrați într-o astfel de biserică prin intermediul imaginației. Iar să facem un rezistiu de imaginație, gândiți-vă că sunteți într-o biserică din asta plină de tineri. Se aude muzică rock, toată lumea dansează, toată lumea se distrează. <laughs> Cum te simți nu într o biserică de genul ăsta? Poți să vă spun că am fost. <laughs> ne am fost. am am fost vreo patru și toată lumea sărea, aplauda. Noi eram, nu pot să folosesc termenul, dar eram lipiți acolo de bancă, ne uitam curioși, ne adicat totuși în picioare, că toată lumea se ridică la un moment dat în picioare și se uitau la noi ca la niște extraterestri cumva și am zis, mă, totuși, hai să mergem ca nu-i de noi. <laughs> Ce vreau să spun e că extremele nu sunt de folos, așa cum ai ieșit început uh, tu. Și nici în împrejur, nici în împrejur, nu sunt de folos, ci o faptură nouă. În momentul în care fiecare dintre noi, sau mai, cât mai mulți dintr-o biserică, au în cap ideea asta, doamne, vreau să fiu o factură faptu nouă, vreau să fiu rob al neprihanirii, vreau să mă apropiu de tine, vreau să citesc Scriptura, vreau să mă rog mai mult pentru tine. Așa de mult se schimbă lucrurile și atunci avea altă abordare. Și lucrurile astea după care te ascunzi sau lucrurile astea care te fac așa efervescent, fără să fie cazul, trec. Și atunci rămâne ceea ce e valoros în sufletul fiecăruia, așa nume să fie o faptură nouă. Asta îmi doresc pentru mine, în primul rând, pentru biserica în care, din care fac parte, pentru bisericile celor care ne ascultă. Și să nu ne judecem seara asta, n-am încercat să fac un, o, o judecată, ci cumva să-mi deschid mie mintea și inima și să încerc și la ascultătorii noștri. Și să ne fie de folos emisiunea aceasta și să nu facem ni libertatea în Hristos o bătaie de joc, dar nici să nu, să nu mai avem libertate în Hristos. Da. Și să împiedicăm și pe cine vrea să aibă astfel de libertate, să împiedicăm să se apropie de Dumnezeu. Să fim foarte atenți cu noi și cu cei din jurul nostru. Da, iată, tema este sensibilă. Cred că am putea să continuăm și săptămâna viitoare. Nu sunt sigur. Deja am o temă fierbinte pentru săptămâna viitoare. Dragii mei, să vorbim despre libertate nouă. Ne-a fost, să zicem, într-o anumită măsură greu să trăim libertatea în Cristos, într-un mod în care să nu ofensăm pe cei de lângă noi. Nu este chiar atât de ușor cât ne-a fost nouă seara asta, pentru că în momentul în care te confrunți cu aspecte ale vieții, când te confrunți cu, cu părerile celorlalți, cu reproșurile celorlalți, cu libertatea celorlalți sau cu rigiditatea celorlalți, lucrurile sunt un pic mai complicate. Și mi-a plăcut provocarea pe care ne, Cosmina a lansat-o. Hai totuși să facem un exercit imaginație. Hai să ne punem mintea la contribuție. Hai să ne gândim, să nu mai luăm totul de agata, gata, pur și simplu. Așa am apucat, deci dacă am apucat eu așa, asta e lege. Nu, nu ne abatem de la scriptură. În conformitate cu scriptura ne gândim pentru asta. Se merită să nimicesc pe fratele meu? Pentru o mâncare se merită să nimicesc? Cu ce mă ajută? Oare nu mai mare consumul și arderea pentru mine? Cineva mă întrebat săptămâna asta dacă se merită să desconspirăm pe oamenii care nu sunt după voia lui Dumnezeu în biserici, pe afaceriștii spirituali, sunt unii care au tot felul de mega-biserici în care se merită să desconspirăm. Și stăteam și mă gândeam, dar se merită să depui efortul ăsta, să arzi atâta timp în scopul ăsta se merită să te apleci și stau și mă gândesc referitor la, la libertate s-ar putea ca cineva să-și ia libertate să vină într-o duminică cu cercei la biserică deși, deși biserica respectivă nu se poartă așa ceva Decât să consumi atâta energie, să te gândești cum te-a venit, să te răscolești tot, să te agiți, să îl privești, nu știu cum, numai bine stai și cu cuvântul lui Dumnezeu în ziua aia, pentru că oricum nu o să trăsnească în biserică, nu o să moară persoana respectivă acolo, doar prin cine știe ce intervenția lui Dumnezeu și atunci am încredere că Dumnezeu a judecat bine, dacă chiar trebuie să o trăsnească, o va trăsni. Dar ideea este că de multe ori consumăm resurse, stricăm relații pentru lucruri care sunt nesemnificative, iar pentru cele cu adevărat importante nu alocăm timp suficient. Dumnezeu să vă facă pe fiecare dintre voi liberi în Hristos acea libertate care să ducă la neprihănire, acea libertate care să ne asemene cu Hristos. Pentru că El a trăit pe pământul acesta, spune Scriptura, e ispitit ca și noi, dar găsi fără păcat. Vă doresc o seară binecuvântată și mai ales vă doresc o viață liberă. Vă spunem la revedere!